Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Більярдна куля», автор Айзек Азімов. Джеймс Пріс, мабуть, мені слід говорити професор Джеймс Пріс, завжди говорив повільно. Це я точно знаю, мені часто траплялося брати в нього інтерв'ю. Найбільший розум у нього після Ейнштейна, але він спрацьовував завжди повільно. Пріс і сам визнавав це. Можливо, справа була в тому, що Пріс мав такий гігантський розум, який просто не міг швидко працювати. Бувало, Пріс щось скаже у повільному розсіянні, потім подумає, потім додасть ще щось. Навіть до найтривіальніших питань його величезний розум підходив нерішуче. То з одного боку, то з іншого. Чи встане завтра сонце? Уявляв, як хід його роздумів. А що ми маємо на увазі під словом «встане»? Чи можна з упевненістю сказати, що завтра настане? Чи не є у цьому зв'язку сонце поняттям двозначним? Додайте до його манери мови вічливий вираз обличчя, досить бліде, із очима, погляд яких не виражав нічого, крім нерішучості. Сиве волосся, досить рідке, але акуратно причесене. Діловий костюм, завжди старомодного крою, і ви отримаєте повне уявлення про професора Джеймса Пріса, людину, схильну до усамітнення і зовсім позбавленої особливої чарівності. Ось чому... Нікому і на думку не спадало запідозрити його у вбивстві. І навіть я сам не дуже впевнений. Як би там не було, він справді думав повільно. Завжди думав надто повільно. Чи можна припустити, щоб в один із критичних моментів він раптом примудрився подумати швидко і одразу привести думки до виконання? Втім, це не має значення. Якщо він іскоїв вбивство, йому вдалося вийти сухим із води. Тепер уже пізно ворушити цю справу, і я навряд чи зумів би чогось досягти, навіть не зважаючи на те, що вирішив опублікувати цю розповідь. Едвард Блум навчався з прісом на одному курсі. І так вже сталося, постійно з ним співпрацював. Вони були ровесниками і обоє холостяками зате в усьому іншому були повними протилежностями. Блум – стрункий, високий, широкоплечий із з громовим голосом, зухвалий та самовпевнений. Думка Блума, як метеор із його раптовістю та несподіванкою польоту, били в саму точку. На відміну від Пріса, Блум не був теоретиком. Для цього йому не вистачало ні терпіння – ні здатності зосередити напружену роботу розуму на ізольованій абстрактній проблемі. Він це сам визнавав і навіть більше, похвалявся цим. Чим він справді володів, то це надприродною здатністю побачити можливість практичного застосування будь якої теорії. У холодній гранітній брилі науки він умів побачити, здавалося б, без найменшого зусилля, Складну схему дивовижного винаходу. Глиба розпадалася і лишався шедевр людської думки. Це всім відомо і не буде перебільшенням сказати, що все створене Блумом завжди працювало, патентувалося і приносило прибуток. На той час, коли йому виповнилось 45 років, він став одним із найбагатших людей у світі. За всієї багатогранності талантів Блума, мабуть, найяскравіші його фантазії були з ідей Пріса. Найвидатніші винаходи Блума були побудовані на найбільших откровеннях Пріса. І в той час, як Блум потопав у багатстві і мав світову славу, ім'я Пріса користувалося феноменальним визнанням лише серед його колег. І природно треба було очікувати, що коли Пріс створив теорію двох полів, Блум негайно приступив до створення першої у світі антигравітаційної установки. Моє завдання полягало в тому, щоб знайти теорію двох полів цікавою для простих смертних переплатників Теленьюз Прес. А цього можна було досягти, лише маючи справу із живими людьми, а не з абстрактними теоріями. Завдання було не з легких, оскільки я мав брати інтерв'ю у професора Пріса. Зрозуміло, що я збирався ставити питання про можливості застосування антигравітації. Це цікавило весь світ, а не про теорію двох полів, яку ніхто не міг зрозуміти. Антигравітація. Пріс підтиснув свої бліді губи і замислився. «Я не цілком упевнений, що це можливо, чи колись виявиться можливим. Я ще не... не досяг остаточного результату, який мене б задовольнив. Поки не можу сказати, чи має рівняння двох полів певне рішення. Хоча, безперечно, воно мало б його мати, якби...» І він поринув у роздуми. «Довелося трохи кольнути його». Блум заявив, що вважає цілком можливим створити антигравітаційну установку. Пріс кивнув головою. Так, і це дуже цікаво. Досі Ед Блум виявляв фантастичну здатність побачити далеко неочевидне. Він має незвичайний розум. Ось що зробило його дуже багатою людиною. Пріс приймав мене вдома. У таких квартирах мешкають люди середнього достатку. Я не міг не поглянути на всі боки. Багатим пріс не був. Не думаю, щоб він читав мої думки, просто він перехопив мій погляд. Мені, здається, він і сам подумав про те саме. Багатство рідко буває нагородою справжнього вченого, і він про це не дуже шкодує. Можливо, так воно і є, подумав я. Пріс мав свою нагороду, особливу. Він – третя людина за всю історію, хто отримував дві Нобелівські премії. І поки що єдина, кому вдавалося їх отримати за досягнення в галузі науки без співавторства. Йому тут немає на що скаржитись. І хоча він не був багатим, бідним його також не назвеш. Але в голосі Пріса не відчувалося задоволення. Можливо, не тільки тому, що його дратувало багатство Блума, причиною могло бути й те, що слава Блума обійшла весь світ, і те, що куди блум не приїхав, його вшановували всюди, тоді як Пріс, поза стінами наукових конференц-залів та університетських клубів, був мало кому відомий. Не знаю, чи можна було прочитати ці думки в моїх очах або здогадатись про них по тому, як я морщив лоба, але Пріс продовжив. Проте, як вам напевно відомо, ми з ним друзі. Раз, а то й два на тиждень ми сходимося за більярдним столом, і щоразу я його обставляю. Цю заяву я опустив із тексту інтерв'ю, про всяк випадок я звернувся за уточненням до Блума, який у відповідь вибухнув розгологою контрзаявою, що починалася словами Іноді він обігрує мене в більярд, цей старий Йосел. І далі Блум зовсім перейшов на особистість, і ніхто з них не був новачком у цій грі. Вони обоє боролись на смерть. І під час гри я не помітив і натяку на дружні стосунки. Не відмовляйте в люб'язності зробити передбачення щодо того, чи вдасться Блуму створити антигравітаційну установку. Ви, мабуть, хочете, щоб я поставив своє ім'я на карту? Хм, ну що ж, давайте подумаємо разом, юначе. Що ми маємо на увазі під антигравітацією? Наша концепція гравітації заснована на загальній теорії відносності Ейнштейна, який ось уже скільки років, але яка у своїх межах залишається непорушною? Для наочності. Я вічливо слухав. Мені вже доводилось вислуховувати його міркування на цю тему, але якщо я хотів видудити щось цінне, потрібно було не заважати йому самому пробратися крізь нетрі теорії. «Для наочності», – сказав він. Уявімо собі, Всесвіт у вигляді абсолютно плоского, що не має товщини листа надгнучкої та надміцної гуми. Якщо визначити масу якщо щось взаємопов'язане з вагою, подібно до того, як це має місце на поверхні землі, то тоді слід очікувати, що будь-яка маса, яка опинилась на аркуші гуми, продавить у ньому лунку. Чим більша маса, тим більше буде така лунка. У реальному Всесвіті, продовжував він, нескінченно безліч всіляких мас, і наш гумовий лист, відповідно, повинен бути весь поцяткований лунками різної глибини. Будь-який об'єкт, що котиться по нашому аркушу, на своєму шляху постійно провалюється в ці лунки і, вискакуючи з них, змінюватиме швидкість і напрямок руху. Ці зміни можна інтерпретувати як демонстрацію існування гравітаційних сил. Якщо шлях об'єкта, що рухається, проходить досить близько від центру лунки, то при досить малій швидкості об'єкт опиниться у пастці і почне обертатися в лунці по еліпсу. За відсутності тертя він буде обертатися там вічно. Іншими словами – те, що Ісак Ньютон вважав за силу, Альберт Ейнштейн визначив як геометричне викривлення простору. Тут пріс зробив паузу. Він говорив досить гладко для себе, поки йшлося про те, що йому вже не раз доводилось пояснювати. Але тепер він точно почав просуватися на Отже, сказав він, намагаючись створити Антигравітацію ми тим самим намагаємось змінити геометрію Всесвіту. Або якщо повернутися до нашої метафори, намагаємось розгладити лунки на гумовому аркуші. Припустимо, що нам вдалося забратися під якусь масу і, піднявши її над собою, утримувати так, щоб не дати їй видавити лунку. Якщо таким чином розгладити наш гумовий лист, буде створено Всесвіт, або хоча б частину його, де гравітація не існує. Об'єкт, що котиться на своєму шляху повз масу, яка не утворює лунку, уже не змінить напрямку свого руху, і в цьому випадку ми могли б сказати, що маса не створює гравітаційних сил. Для того, щоб створити антигравітацію на Землі, нам довелося б знайти масу рівну масі Землі і, так би мовити, підвісити цю масу над головою. Я перебив його. Але згідно вашої теорії двох полів, абсолютно вірно, загальна теорія відносності не дає нам вказівок на те, як звести гравітаційне та електромагнітне поля до єдиної системи рівнянь. На цю систему, яка дозволила б створити універсальну теорію поля, Ейнштейн витратив півжиття і нічого не досяг. Невдача спіткала і його послідовників. Я ж почав із припущення, що ці два поля не можуть бути зведені у єдину систему. І дійшов висновку – які я й спробував вам пояснити. Зрозуміло, у грубому наближенні, за допомогою усе того ж метафоричного Всесвіту. Нарешті, хоч я не був у цьому впевнений, ми дістались того, чого мені ще не доводилось чути. «І як воно виглядає?» – запитав я. «Припустимо, що замість того, щоб піднімати масу, ми ущільнимо гуму, зробимо її менш еластичною, вона б стиснулась, принаймні на обмеженій ділянці, і стала б рівнішою. Гравітаційні сили тоді стали б меншими, і те саме сталося б із масою, оскільки в нашій моделі Всесвіту і маса, і гравітація є одним і тим же феноменом. Якби нам удалось розгладити весь гумовий лист, гравітація одразу б зникла разом із масою. За певних умов, електромагнітне поле могло б протидіяти гравітаційному і цим викликати ефект ущільнення тканини Всесвіту, покритого лунками. Електромагнітне поле набагато сильніше гравітаційного, і отже перше могло б взяти гору над другим. «Але, як ви сказали, невпевнено промовив я, за певних умов. Чи можна створити такі умови?» «А ось цього я якраз і не знаю», – повільно і задумливо відповів Пріс. Якби Всесвіт дійсно був листом гуми, його щільність, щоб він міг нейтралізувати дію маси, має виражатись нескінченно великою величиною. І якщо це справедливо і для реально існуючого Всесвіту, знадобилося б електромагнітне поле, напруженість якого також виражається нескінченно великою величиною. А це означало б, що антигравітація неможлива. Але Блум стверджує... Так, звичайно, я можу собі уявити, що стверджує Блум. Він сподівається, що достатньо електромагнітного поля, напруженість якого виражається кінцевою величиною, якщо тільки використовувати напруженість належним чином. Але яким би щирим не був Блум, губи Пріса здригнулися у легкій усмішці. Його не можна вважати непогрішним. Він, після закінчення коледжу, він навіть не зумів захистити диплома. Вам це відомо? Я збирався відповісти, що мені це відомо. Мабуть, усі це знали. Але в голосі Пріса пролунало таке натхнення, що я глянув на нього і, треба сказати, зробив це вчасно. Його очі світилися від захоплення, наче він уперше повідав цю новину. І я багатозначно кивнув, ніби збирався зберегти ці цінні відомості на майбутнє. Тобто ви хочете сказати, професоре, знову запитав я, що Блум, мабуть, не правий, і створити антигравітацію неможливо? Повагавшись, Пріс кивнув і відповів, звичайно, послабити гравітацію так, але якщо під антигравітацією розуміти лише поле з нульовою гравітацією, тобто відсутність гравітації в будь-якій великій ділянці простору. Як я підозрюю, антигравітація, хоч би що там казав Блум, неможлива. Три місяці після цього мені не вдавалося потрапити до Блума. І коли я нарешті побачив його, він був у поганому настрої. Як тільки стало відомо заява Пріса, Блум розлютився. Він відразу запевнив громадськість, що неодмінно запросить Пріса на демонстрацію антигравітаційної установки, коли її буде створено, і навіть попросить його взяти участь у самій демонстрації. Декільком репортерам, мене, на жаль, серед них не було, вдалося десь спіткати Блума, і вони попросили його дати додаткові роз'яснення. «Я не сумніваюся, що створю антигравітаційну установку», – сказав він. Можливо, вже скоро ви також отримаєте можливість там бути, як і будь-хто, кого преса визнає за потрібне надіслати. І професор Джеймс Пріс теж там буде, як представник теоретичної науки. І після демонстрації йому випаде нагода пристосувати теорію для пояснення факту, що відбулося. Я впевнений, що він це зробить майстерно і переконливо покаже, чому мені випадково, Спіткала така удача. Він міг би зайнятися цим зараз, щоб не гаяти часу. Але, як я вважаю, зараз він не цим займається. Все було сказано досить чемно, але в швидкому потоці його слів чулося гарчання. Проте вони з прісом продовжували час від часу битися за більярдним столом і при зустрічах обидва трималися із винятковою гідністю. По представленню преси можна було безпомилково судити про те, наскільки успішно просувалася робота Блума. Він відповідав уривчасто і навіть ставав дратівливим, тоді як пріс перебував у чудовому настрої. Коли у відповідь на мої численні прохання Блум нарешті погодився дати інтерв'ю, я подумав, що це може означати лише одне – перелом у настрої Блума. Зізнатися, я мріяв про те, щоб він мені першому оголосив про свою остаточну перемогу. Мої припущення виявились помилковими. Він прийняв мене у себе в кабінеті при Bloom Enterprises на півночі штату Нью-Йорк. Це був чудовий куточок, розташований досить далеко від населених районів і з культурним ландшафтом, а самі корпуси по вулиці Імальної площі – ані трохи не поступалися по промисловому підприємству досить великих розмірів. Едісон, навіть перебуваючи в зеніті слави, не досягав таких феноменальних успіхів, як Блум. Але Блум не був у гарному настрої. Він буквально увірвався в кабінет і з запізненням на 10 хвилин рикнув, проходячи повз стіл своєї секретарки, і ледь удостоїв мене кивком. Стрімко кинувшись у крісло, він сказав, «Дуже шкодую, що змусив вас чекати, але в моєму розпорядженні виявилось набагато менше часу, ніж я сподівався». Блум був природженим актором і чудово знав, як важливо вміти завоювати прихильність преси. Але я відчував, що цієї хвилини йому довелося робити величезне зусилля, щоб не порушити свій принцип. Я висловив очевидне припущення. Як я здогадуюсь, сер, ваші останні достиди закінчились невдачею. Хто вам це сказав? Мені здається, це загальновідомо, сер. Ні, це не так. Ніколи не кажіть таких речей, юначе. Не існує загальновідомого, коли йдеться про те, що відбувається в моїх лабораторіях та майстернях. Ви послалися на думку професора, чи не так? Я маю на увазі професора Пріса. Ні, просто я... Ви, звичайно, ви. Хіба не вам він заявив, що антигравітація неможлива? Його твердження не були такими категоричними. Його твердження ніколи не здаються категоричними, але для нього вони були досить категоричні. Хоч і не такі гладкі, як я зроблю той проклятий гумовий лист. Помру, але зроблю. Чи не означають ваші слова, містере Блуме, що ви вже близькі до успіху? А ви що, не знаєте?» У його голосі заклокотала людь. «Мали б і самі знати, хіба минулого тижня ви не були присутніми на демонстрації моєї дослідної установки?» «Я був присутній». Отже, справи у Блума не надто хороші. Він не став би на це посилатися. Устаткування працювало, але до світової сенсації було далеко. Йому вдалося створити зону зниженої гравітації між полюсами магніту. Зроблено це було дуже майстерно Для дослідження простору між полюсами Блум використовував Терези Месбауера. Якщо вам ніколи не доводилось бачити роботу цього приладу, Уявіть собі інтенсивний монохроматичний пучок гамма-променів, що проходить через поле зниженої гравітації. Під впливом гравітаційного поля частота гамма-випромінювання зміниться на незначну величину, але її можна виміряти, і тоді, якщо будь-яким чином змінювати напруженість поля, відповідно змінюватиметься частота. Це надзвичайно тонкий метод визначення гравітаційного поля і він чудово виправдав себе. Не залишилося жодних сумнівів у тому, що Блуму вдалося зменшити гравітацію. Але все це було зроблено іншими. Щоправда, Блум придумав схему, яка найвищою мірою спростила отримання такого ефекту. Його винахід, як завжди, виявився геніальним і був належним чином запатентований, і стверджував, що за допомогою його методу антигравітація з предмета, що представляє суто науковий інтерес, стане практичною справою із промисловим застосуванням. Можливо, однак робота ще була не завершена, і в таких випадках Блум не мав звички здіймати шум. Він би й тепер не змінив свого правила, якби його не спонукала заява Пріса. Наскільки я зрозумів, – сказав я, – вам вдалося зменшити прискорення вільного падіння до 0,82G, що значно перевищує результат досягнутий минулої весни в Бразилії. І це все. А ви порівнюєте витрати енергії у Бразилії і тут, у мене. І переведіть різницю у зменшенні гравітації на кіловат-години. Ви будете вражені. Але ж уся справа в тому, щоб досягнути нульового джі, нульового поля тяжіння. Ось що професор Пріс вважає за неможливе. Усі згодні, що просте зменшення напруженості поля – не такий великий подвиг. Блум стиснув кулаки. Очевидно, у цей день головний експеримент закінчився невдачею, і Блум був роздратований понад будь-яку міру. Він ненавидів, коли йому затикають рот теорією. «Від цих теоретиків можна збежеволіти», – промовив він. Це було сказано тихим голосом, ніби у Блума вимагали таке зізнання, поки він нарешті не здався, і тепер нічого не залишалося, як висловитись відверто, до яких би наслідків це не призвело. «Пріз отримав два Нобеля!» Заменшую у кількості рівнянь, але як він їх використав? Ніяк. А я вже чогось досяг із їх допомогою і доб'юся ще більшого, подобається це Прісу чи ні. Люди пам'ятатимуть мене, і мені дістанеться слава. А він нехай собі носиться зі своїм чортовим званням професора двома преміями та університетськими почестями. Він мені смертельно заздрить. Заздрить усьому, що я отримую за втілення своїх задумів. Він може лише мріяти про це. Якось я сказав йому. Ви знаєте, ми граємо з ним в більярд. Ось тут я й процитував йому заяву Пріса із приводу більярду. І одразу ж отримав контрзаяву Блума. Обидві ці заяви я не опублікував. Ми граємо в більярд. Сказав Блум, коли трохи охолонув. І я нерідко виграю. У нас досить дружні стосунки. Ми ж, чорт, забирай приятелі по коледжу. Хоча як нам вдалося пройти через усі ці муки, розуму не докладу. Звичайно, у фізиці та математиці приз був сильним, нічого не скажеш. Але всі гуманітарні предмети, пам'ятається мені, він здавав кілька разів, Поки над ним не жаляться, але ж, зрештою, ви обоє захистили диплом, так, містере Блум? З мого боку, це була явна провокація, я насолоджувався його шаленством. Я закинув захист, щоб зайнятися справою, будь він проклятий цей диплом. У коледжі я встигав за другим розрядом, причому це був сильний розряд, не думайте. Ви чуєте мене? А до того часу, коли Пріс отримав доктора, я вже працював над своїм другим мільйоном. Як би там не було, у голосі Блума ямно чулося роздратування Ми граємо в більярд, і одного разу я сказав йому, Джим, простим людям ніколи не зрозуміти, чому ви двічі лауреат Нобелівської премії, адже це я досяг практичних результатів то навіщо вам потрібні обидві премії? Віддайте мені одну!» Пріс помовчав, натираючи крейдою, і відповів, як завжди, має честь тихим голосом. «У вас два мільйона, Ед, віддайте мені один!» «Як бачите, гроші і для нього важливі!» «Я розумію, це так, що і ви не проти Нобелівської премії», – запитав я. Мені здалося, що він накаже викинути мене геть, але цього не сталося. Він зареготав, розмахуючи руками так, ніби перед ним стояла дошка і щось стирав з неї. Ну, давайте забудемо все, що я сказав. Це доведеться опустити в інтерв'ю. Так-так, вам потрібна моя заява? Прекрасно. На сьогодні справи не мають значення і я трохи вийшов із себе, але скоро все проясниться. Мені здається, я знаю, де помилка. А якщо ні, дізнаюся. Отже, ви можете сказати, що, на мою думку, електромагнітне поле нескінченно великої напруженості не потрібно. Ми розгладимо цей лист гуми. Ми досягнемо нульової гравітації. А коли це буде зроблено, я влаштую демонстрацію приголомшливу, якої ще ніхто і ніколи не робив. Виключно для преси та для професора Пріса. Ви особисто також отримаєте запрошення. І можете додати, чекати лишилось недовго. Домовились? Домовились. Після цього я зустрічався з ним ще кілька разів. Мені навіть вдалося побувати на їхніх партіях у більярд. Як я вже казав, обидва вони були класними гравцями. Але запрошення на демонстрацію ще довго не надходило. Я отримав його майже через рік але, мабуть, було б несправедливо за це дорікати Блуму. Я отримав особливе запрошення із тисненими літерами, у програмі якої першим пунктом стояла година коктейлів. Блум нічого не робив наполовину, і він збирався повністю привернути до себе всіх репортерів. Було також замовлено трансляцію із «Стереобачення». Очевидно, Блум не мав жодних сумнівів. У всякому разі, він був у собі впевнений настільки, що наважився на трансляцію експерименту по всій планеті. Я зателефонував до професора Пріса, щоб переконатися, що він отримав запрошення. Він його одержав. Настала пауза, і обличчя професора на екрані відеотелефону висловлювало похмуру стурбованість. Балаган – не місце для розгляду серйозних наукових проблем. Я не сквалюю цієї витівки Блума. Я побоювався, що він має намір відхилити запрошення, а без Пріса уся ситуація виявилась набагато менш драматичною. Але потім він, мабуть, вирішив, що йому не можна дозволити собі зіграти боягуза на очах усього світу. І з явною огидою він сказав, Втім, хіба можна вважати Блума справжнім вченим? Не варто позбавляти його свята. Я прийду. Чи вважаєте ви, що містеру Блуму вдалося досягти нульової гравітації, сер? Містер Блум надіслав мені копію креслень своєї установки, і я не цілком упевнений. Можливо, йому вдалося... Якщо він каже, що вдалося, звісно, пішла довга пауза. Я думаю, мені буде дуже цікаво побачити це на власні очі. Це було цікаво і мені, і багатьом іншим. Вистава була бездоганна. Під неї відвели цілий поверх головної будівлі Bloom Enterprises, тієї самої,